I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen Mutant Gear Zero Road to Eden och CSGO Danger Zone. Sen kommer vi prata om The Game Awards, framtiden för DC-filmer, universum, Avengers Endgame, DayZ har fått ett och om nya DLC till Black Ops 4. Det här är avsnitt 164 av A Bit Hej hej, det här är Niko och med Färnan Jo! Och eh, vi hoppar väl rakt in i spelsnack Vi börjar med Mutant Year Zero Som vi jag tog upp tidigare för jag hade ju testat demot Så vill ni ha ett väldigt, ganska grundigt djuptänk om just hur själva spelet är uppbyggt Så kan ni tillbaka och lyssna på det Vi tar väl upp det lite enkelt nu igen vad det handlar om Och så går vi in på vad vi faktiskt tycker om spelet men först det grundliga. Mutant Year Zero Road to Eden släppte första gången 4 december 2018 och utvecklade av The Bearded Ladies Consulting. Släpptes i plattformar PlayStation 4, Xbox One och PC. Och vad jag vet, eftersom jag tog ner det där också, så ingår det i Xbox Game Pass. Jag vet inte hur det är på PlayStation-segna, men på Xbox finns det i alla fall. Mm, mm. Det här spelet är i alla fall... Eh, vad så vi, Diablo möter eh, x Ja. Det är lite RPG, eh, vad heter det? top down, eh, vi går ut, levla, lä fightas, eh, hitta vapen, loot och allting. Och sen i striderna så är det excom. det är taktiskt eh, turbaserad action helt enkelt. Med rutsystem, där har ett visst antal rutor, du kan gå, du kan göra två actions varje runda, du kan gå, och skjuta, ladda, skjuta, whatever. Och det är så spelet är uppbyggt. Fan an. det här var första gången du tog upp det. Du kan väl ta upp lite, för du har kommit längre än jag har gjort förr. Laten är så <laughs> eh, <laughs> Vad tycker du om spelet? Ja, men jag gillar det starkt. Jag är glatt överraskad över det. och Det kan väl ha att göra med att jag är lite bias i det. Eftersom att det finns sjukt mycket svenska cameos eller hintar i det. Eh, bland, så sent som igår tror jag, jag hittade Klotter- på, det här är ju postaka, postapokalypsen. Så det är ju liksom mm. världen man ger sig ut i är ju öde och död och det är liksom rena Mad Max där ute typ. Eh, på ett av tågen så var det skrivet ett eh, schysst slangord för det manliga könet som jag varit lite så här: <skratt> wow! Okej, okay. ja, ja, men kul. Okay. Jag antar att det är fler som fattar det också, men jag tyckte det var lite roligt. Precis som du pratade om förra avsnittet så är det ju oftast i själva arken som är din hembas så går det ju även mycket svensk dansband i bakgrunden. Och det tycker jag är skitroligt. Så att jag vet inte om det är så att vi är lite partiska i det här eftersom att det är typ äntligen är ett spel som ändå hintar på att de kommer från Sverige om man säger. Mm. Men spelet i sig är skitroligt. Jag har ju spelat både XCOM och vad sa vi att det korsades med? Diablo. Diablo. Ja. Eh, och eh, det här är ju mycket bättre än XCOM. Tycker jag, personligen. Det är för att jag jag gillar att jag kan få smyga runt och planera mitt anfall innan jag går in i det här turbaserade. Jag, eh, som i XCOM så i alla fall, jag spelar det på vitad så det kanske bara är där det är så. Men där går det ju hela tiden ut på... ...att köra din den här turbaserade... ...du får vandra med dina rutor... Det ...så här många steg får du ta åt det här hållet... ...och den biten. Här får du ju faktiskt ge dig ut på äventyr själv först... ...tills du hittar fienden. Och innan du bestämmer dig för att ge dig in i en fight... ...så kan du ju faktiskt... ...alltså placera ut dina karaktärer... För ...eftersom att du kör med ett helt lag... ...som är uppbyggd av tre karaktärer... ...då kan du placera ut dem på rätt ställen... ...eller på bra ställen... Innan du ger dig in i fighten och då redan där har överhanden ganska stort emot fienden. Så sånt, det tycker jag är skitroligt. Jag vet också att vi pratade om förra gången när du pratade om demot att vi sa att det var ish open worldigt och du nämnde att det fanns flera utvägar och sådana saker från olika ställen. Jag äh, även... Det var den känslan jag hade i alla fall. Nu efteråt så är det absolut inte så. Nej. Det är så litet och stängt <laughs> jämfört med vad jag trodde det skulle vara. Jag tycker ändå att de här platserna du kommer till är ändå ganska... Alltså de är det är bra storlek på dem. I alla fall på vissa utav dem. De som man förstår är... Okej, okay, den här är lite större. då tycker jag, mm. de, de, de platserna tycker jag faktiskt är riktigt bra ändå. Men det är ju inte... Eh, jag tror vi jämförde det med Diablo Och det vill jag väl ändå ta tillbaks nu skulle jag säga Nu när jag har fått spela spelet ordentligt mm. För att du har ju din väg Visst det finns vissa avarter av eller alltså avvikare Lite hit och lite dit kanske Men än så länge så har jag inte Jo jag har hittat en avvikande väg Som jag faktiskt kände att den här kan jag gå Och göra det jag ska göra där Mm. Annars är det ju mm, alltid 10-15 levlar över dig. Så du bör ju inte gå dit. Det ja, som precis. är bra dock är att kartan visar det. Den säger att okej, okay, den här platsen är det level 40 på. Den här platsen är det level 35. Och är du då 20 så har du inte en chans. Det, det, det är inte värt att prova skulle jag säga. Mm. Men annars tycker jag det är riktigt, riktigt schysst. De platserna man har på... Tycker väl kanske lite att det är... Jag vet inte om det var jag som tyckte det från början. Men det är lite, lite lot. För det är väldigt. Det, det är inte så mycket sånt heller. Det du hittar och det du jagar efter är ju scrap. Såklart. Som du då använder i arken för att sen köpa material. Och jag tycker inte att man hittar skit mycket sånt. När man väl är ute på, på vad heter det, uppdrag. Och, och för att... Jag... Jag tror inte jag har fått tag på jättemycket av det i alla fall. Jag vet inte vad du tycker, du som inte har kommit riktigt lika långt. Jag har ju skattat av varenda hörn i de här. Ja. Så oftast finns det ju, på varje del finns det ju en fyra till sex stycken ställen där finns scrap. Ja. Men de är exakt likadant utsatta överallt. Så du måste gå och slicka kanterna runt själva banan så hittar du och så nå det i mitten. Så det finns scrap men precis som du säger, det är inte mycket... Och specialgrejer och sånt, är inte heller jättemycket. Det är ett stor skillnad som vapen och sånt där. När du väl har hittat ett vapen, det kommer att ta evighet innan du hittar ett nytt som du faktiskt vill byta ut det med. Oh. Eh, armor, ja men du hittar armor som du bara kan ge till de andra. Det är sällan att du faktiskt byter ut någonting. Det mesta jag byter ut är typ att jag har haft en hatt över. Oh. Att jag har tre karaktärer, jag har tre hattar, jag hittar en hatt så jag byter ut en av dem. Det är max vad jag har gjort. Men eh, annars är det, det är inte mycket loot överhuvudtaget. Det håller jag med om. Eh, jag kan säga att det blir lite eh, intressantare längre fram. Eh, för att du kommer att ha ett par hattar som du vill byta emellan snarare skulle jag säga. Eh, ja. Jag har just nu på alla fall två av karaktärerna så håller jag på och skiftar beroende på vad det är för typ av fight jag ska gå in i. Jag vet ju, jag har ju scoutat området. Jag vet vilka fiender det finns. Jag vet vad jag behöver. Så därför så kan det vara så att innan jag går in i en fight eller innan jag ja, startar en fight. Så kan det faktiskt vara så att jag byter till exempel hatt eh, alternativt armor också skulle jag säga. Eh, men det, det är på en eller två karaktärer som jag kanske skiftar över eller jag kanske byter ut mot en av dem jag har i inventoriet. Så att det kommer mer grejer skulle jag säga. Men det är inte jättemycket. Dock så ska du ju tilläggas att det är ju inte skit mycket grejer du kan sätta på din karaktär heller. Du har ju ditt primary weapon ditt secondary weapon en hatt en armor och det är väl typ det. Ja, så kan du välja två stycken granater. Tre. Ja, ah, nej just det, förresten. Jag har uppgraderat, förlåt. Eh, ja, två. I grund, precis. Och sen så vapnerna har upp till två stycken i början. Ja. Slott. Ett för sikt och ett för ett tillägg om man ska säga. Och det ju inte det man kan, ja men sen precis som du säger, man kan uppgradera och sånt där. Men det är liksom grunden mm, mm. som man har. Och precis, det är inte jättemycket och granater och sånt där, det skiftar man ju på ganska ofta och mycket. Nån... Nej, så loten är väldigt liten. Ja, någonting som kan vara värt att tänka på som jag hade skit, som tog skit lång tid när jag fattade. Är att du måste verkligen equippa allt. Vill du ha någonting i en fight Då måste en karaktär ha det tillagt på sig Till exempel granater mm. För det är någonting jag har missat Ett flertalet fighter Jag, jag har, tycker att jag har plockat upp granater Till förbannelse För sådana kan man också hitta lite väv, Utspridda på kartan eh, Och då tänker man att Om jag går in i en fight, schysst Nu vore det nice att ha en granat För att eh, spränga de här två karaktärerna Eller göra skada på flera karaktärer samtidigt och så visar det sig att ingen av mina karaktärer har granater Tänker, vad fan, vart är de någonstans då? Då visar det sig att du lär ju faktiskt Efter varje fight Om du vill använda granater Och du har använt dem Då lär du gå in och equippa fler Så du kan ha Jag har till exempel, jag tror jag har 15 granater nu I väskan Som jag, som jag den första hittade jag typ så här, Ja men, 10 minuter in i spelet Men jag har liksom inte använt dem För att jag har glömt att equippa dem på mina karaktärer Mm. Så det är en viktig grej, kom ihåg att faktiskt equippa dem Och tänk på vilka granater du behöver För det finns, lika så som det finns olika vapen Så finns det olika granater också som kan vara värda att bara tänka på innan man ger sig in i en fight mm. eh, Jag tycker dock att de har lyckats jäkligt bra med fightingen jag, jag trivs och tycker det är skitroligt Dock, det tar ju en jävla stund att spela du behöver ju en timme eller två timmar eller någonting sånt där för att ge dig in och faktiskt ja ah, men okej, okay. nu ska jag ge mig in i det här encounteret, nu ska jag fan nu ska jag lyckas med det här, jag ska städa upp den här kartan eller den här platsen för att göra uppdraget liksom. Då behöver man tid på sig för det krävs mycket planering. Det, visst, det går säkert att gå in guns blazing och bara ösa, men jag har fan inte vågat göra det än. För att det är så jäkla många fiender och de är fan starka de flesta av dem. Så för mig så tar liksom ett, en, ett område på kartan. Det kan ta allt från Beroende på många karaktärer så kan det ta... Ja, men allt från en halvtimme till två och en halvtimme. Så, men, men jag trivs där. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är skitroligt att faktiskt få springa runt. Ibland springer jag runt kartan tre, fyra gånger innan jag vet... Okej, okay, shit, jag måste ta den här karaktären för att kunna plocka bort den där. För att sen kunna gå vidare in och faktiskt... Ta den här sista gruppen liksom som finns. Som, som inte kommer att splittra sig eller ingen av dem kommer att gå därifrån. Så därför måste man ta dem tillsammans. Och det tycker jag är super, super kul Jag vet inte hur du uppfattar själva fightingen i sig. Eh, både bra och dålig. Det som är att det roliga, att taktiska delen funkar jättebra- Bland annat i början levelar du upp ganska mycket och du, får ju väldigt, du har ju mutantkrafter du kan få som funkar i det liksom taktiska. Eller så kan du uppgradera din person som hälsa, steg att gå och liknande. Det funkar jättebra. Mm. Det man ska vara beredd på är att fightingen har en jävla hög nivå i sig, att den är i svårighetsgrad. Det här är inte ett lätt spel. Det kan, det kan ta tvärstopp i fighterna. Och är man så som jag gjorde som gillar att köra hardcore Så är det här, <här> inte ett spel att börja med hardcore <här> För jag skulle nästan kunna tro Att du och jag har spelat ungefär lika lång tid Men du har kommit bra mycket längre För jag har spelat om det jag fyra gånger <här> <här> En gång är ju för demo Och sen har jag spelat En gång på PC Och två gånger på konsol Och två gånger på konsol Det var ju för att jag valde hardcore Kom till ett ställe och det tog tvärstopp för det finns ett negativt i det spel att det inte är några random encounters. Det är inte karaktärer karaktär som kommer tillbaka så att du kan möta dem flera gånger och levla igenom det. Utan du har de här utsatta fienderna. Du får de levlarna och sen är det stopp. Så när jag kom fram till en snubbe, det var en, en boss karaktär kan man säga, en lite hårdare. Jag kom dit, det tog stopp det fanns inte en chans för mig att vinna. Och jag körde hardcore, ja men det var ju bara börja om hela spelet. För vad jag än liksom, försökte hitta taktiskt jag kunde fly iväg med en karaktär av tre. Två skulle dö. Jag klarade inte spelet med en karaktär. För det finns ingenstans jag kan levla den här karaktären utöver här. Så det var ju här jag kunde slåss eller gå vidare och möta ännu hårdare karaktär liksom. Så det var ju tvärkört. Så istället blev det bara spela om, välja liksom vanligt utan hardcore så att jag kan taktiskt komma på andra sätt. För när det gäller level det ger de inte mig en chans. Jag kan inte bli starkare för att kunna göra den här fighten lättare, utan allt handlar om det taktiska. Och det är det som jag tycker är lite negativt, att de, jag vill, skulle vilja ha att det faktiskt kommer tillbaka karaktärer. För du kan ju hoppa mellan de olika städerna och de olika delarna där du redan har varit. Mm. Vill inte jag möta all de här igen? Ja, men då kan jag hoppa förbi det. Men nu finns det inget Alltså nu hoppar man ju över för att det finns ingenting annat att göra Nej. Jag hade lätt kunnat gått med de gamla delarna För att levla Och liksom få sig små grejer. Men den, det har de inte lagt till Så det är väldigt negativt tycker jag Men annars kombatten och sånt Det funkar jättebra Det är bara att man måste vara duktig Du måste hitta en taktik som verkligen funkar Annars är det kört tvärkört Ja alltså Jag, jag satt ju och tvekade Jag till och med hörde av mig till dig När jag skulle starta upp spelet första gången Och frågade dig vad kör du? Kör du på hardcore eller inte? Och som tur var, ska jag säga Så han jag starta spelet innan du svarar. För att jag mm. körde Jag körde softcore, jag körde utan Permadeath och, och så Och jag är så jävla glad för det För att precis det du nämnde alldeles nyss Stötte jag på Alltså på flera ställen Där man, så här, där man kommer in i en fight och man inser att Okej okay, shit, det finns ingen annan lösning Än att bara ge sig rakt in Och bara börja skjuta och enda sättet att... Visst, jag har dött säkert 4-5 gånger på samma ställe. Men varenda gång så har jag bytt taktik. Och mm. försökt hitta nya öppningar, nya lösningar. Och det är det jag tycker är så jävla roligt. Men det är också det som gör att det tar så fruktansvärd tid att ta sig igenom det här. För att mm. det kan... Det är, kantons, det är klart så här: Okej, okay, shit, du märker att okay, jag drog på mig 10 fiender, säger vi. För det, det har faktiskt hänt. Jag uh, tänker: Ah, men okej, okay, jag kanske kan lösa det här i alla fall. Så då fortsätter du istället för att bara load last och försöka börja om från början på en gång. Så att jag har ju mm. säkert suttit och spelat ja men en 4-5 timmar som bara är så här: nej den här fighten gick inte, så det är bara börja om från början. Mm. Dock, till levlandet så måste jag säga att det blir bättre. När man kommer lite längre För att Jag upplever det som att fienderna är Ganska mycket närmare mig i level Nu när jag har kommit längre mm. Nu är jag alltså Två, tre levelar under dem Visst de har sjukt mycket HP och de har Det är skummaste jävla karaktärer Alltså det är folk som kallar på hjälp Det är folk som Hilar, det är allt möjligt Så det gäller verkligen att säga okej okay, shit den karaktären först, sen den karaktären och sen den karaktären för att överhuvudtaget klara av det. Men det känns som att levlarna blir närmare och närmare ju längre fram man kommer. Och det dyker ändå upp några ställen där du faktiskt kan få utrustning och lite scraps och lite sådana saker som ändå inte verkar ha med eh, själva uppdraget att göra faktiskt. Mm. Det är inte många men de dyker upp här och var så här. Okej, okay, på kartan så ser man att okej, okay, här, här borta är uppdraget. När man tar sig dit steg för steg så märker man, då ser man att okej, okay, här drar det iväg någonting. Och där står det ingen level. Ja, men vad vad nice. Spring bort dit då. Men de är lite för få. Jag skulle vilja ha lite flera sådana ställen. Kanske lite mera utrustning. De behöver inte vara bättre eller grymmare eller någonting sånt. Utan det kanske hade varit schysst att kunna få sitta lite mera att det här, okej okay, vill jag ha det här vapnet eller vill jag ha det här vapnet, de gör typ samma skada men den här kanske har någon kritchans mer eller den här kanske har någon mer skada lite mer än så hade det varit nice men jag gillar det som fan och jag kommer verkligen att fortsätta jag, jag kommer att fortsätta spela det mm. och det som är det jag tycker som är bra att det inte är som XCOM för att när jag, det jag har spelat av XCOM är att när du sprang in i den väggen som gjorde att här tar det stopp. Jag kom aldrig förbi den väggen i XCOM. Nej. Alltså, jag lyckades inte att ha i de där fienderna. Eller jag lyckades verkligen inte komma på ett bättre sätt att lösa problemet på. Det är bara. Det, ja, jag hittade det inte i alla fall. Här känns det verkligen som att du har möjligheten att när du laddar om. Så hamnar du ju liksom. Ja, men två, tre minuter kanske innan fighten oftast. Och då kan du säga, okej, okay, men jag behöver placera mig bättre för att den där karaktären kommer gissningsvis att springa hit eller den kommer gissningsvis att göra det här. Och om jag ställer min karaktär där istället då då kommer han springa rakt in i honom så kan han bara, kommer han ha en större chans att träffa eller ja, men vad som helst. Så mm. tycker jag, det tycker jag är skitballt. Plus att, jag vet inte om vi pratar om det sist mm. men det är ju förstörbar miljö. Mm. Som jag tycker också är riktigt häftigt. Mm. Säg att du till exempel, såklart... Så har, du, har man ju större chans att träffa Du har större kritchans, till och med tror jag också, Om du är en våning upp Från fiender Om du skjuter ner på dem Så är det större chans att träffa Har du en fiende som dock är en våning upp Har du då en granat Så kan du faktiskt kasta den Kasta den på honom Så kommer han gissningsvis att falla ner För att huset mm. kommer antagligen att bara pulveriseras Och det tycker det, jag, jag tycker det är skitroligt För det ger ännu en nivå i det hela att bara för att någon är en våning upp så betyder det inte att de kommer att vara där hela fighten. Utan du kan mm. faktiskt ändra på det. Du kan mm. göra någonting åt det. Och det tycker jag är skitkul. Jag vill gå tillbaka till några grejer som du sa. För det är ja. så jävla tempo hela tiden. <laughs> uh, ett, det här som du sa i senare levlar. Mm. Att det blir bättre, det är känslan jag har Genom hela spelet uh -huh. Jag tycker inte det är svårt Mellan levelarna. Det är bara i början är det bara En level emellan, uh -huh. det enda negativa där. Det, är som det låter som du sa där också Att det inte finns någon möjlighet att ta upp Och det är det som är problemet I hardcore, allt som mm. du sa Att du inte gillar med XCOM Är ju hardcore åkt igenom uh -huh. För hardcore gör att det tar tvärstopp Och du kommer inte därifrån För hardcore är också det här att Du kan inte spara själv Nej. utan den sparar innan fighter och efter fighter. Liksom. Aha, så du har inte aha. en chans att ta det därifrån. <hör> så stänger du av spelet, då kommer den börja där du stängde av. Den oh, sparar direkt damn. och så stänger av. Så jag hade liksom, ja men jag testade jag bara, men jag stänger av så kanske jag kan lura spelet. Ja. Nej, när jag kommer tillbaka så är det fiendens tur och de gör sista skottet på ja. mig ah, kul. <hör> Så det är tvärkört. Åh, oh, jävlar. Uh, men som sagt, kör inte hardcore så kommer du ha en bra tur Det är bara det där som är lite negativt ja. eh, Precis som du sa, det här med nivåerna, det är klockrent Och mutantkrafter finns det som anpassar för det ja. Och det gör de riktigt snyggt När man har lärt sig hur, man, hur det funkar För det är det att du måste ju Det finns, som jag inte fattade, tangenterna bland annat Att du måste välja vilken nivå du ska till och liknande Ja, exakt och det tyckte inte jag de förklarade riktigt bra. Eh, om du inte direkt kollar på, här visar de någonting, men det står inte. utan Du bara, aha, här för att det är till slut att jag kan välja vilken nivå liknande. Men det gör en väldigt taktisk del. Och precis som du sa, man kan gå och springa igenom, man kan skjuta igenom, man kan använda väldigt mycket runt om för att anpassa sina strider. Mm -hmm. mm. En grej som är väldigt mer svårt spel som gör att tvärstopp också i striderna, det är om du blir sedd. Blir du sedd eller om du attackerar först då får hela laget attackera. Motståndarna ser de dig får de attackera hela laget. Eller går ni först så får ni attackera först hela laget. Blir du sedd, i alla fall i början av spelet, var beredd på att minst en av dina karaktärer kommer dö första rundan. För du har inte tillräckligt hälsa och kommer de som på ett ställe där man springer iväg, såhär sidostår kan man säga. Då är de väl typ åtta fiender plus en healing-robot och får alla de åtta komma mot dig och du har gått så illa att alla kommer åt dig då är minst en av dem körda. Så det är ju därför, kör inte hardcore första så att du kan välja, ah fuck det här gick inte jag väljer en ny rutt. För får de börja, du är körd i början. du har inte en chans. Tack vare att du inte har någonstans du kan levla upp utöver det som faktiskt är det, striderna. Nej, nej, verkligen. Och där är det ju en sak till att det här, att Faktiskt spela taktiskt är ju fasiken det viktigaste i det här spelet. Mm. Du lär verkligen plocka ut en och en. Plocka bort precis alla fiender du kan innan du ger det på den stora fulingen i mitten. Alltså, mm. alltid. För att det är dessutom så att vissa karaktärer kan ju skrika på förstärkning. Mm. Den förstärkningen behöver inte finnas på kartan från början. Nej, precis. För de kan dyka upp från precis ingenstans. Det stötte jag nämligen på på ett ställe där, jag, där en av mina karaktärer missade sitt absolut viktigaste skott i hela fighten. Det var att ha hjälp den här personen som kan skrika på förstärkning. Mm. Och han missar och det blir hans tur. Och det första han gör är ju såklart att ropa på förstärkning. Och det dyker upp fyra karaktärer som jag, jag vet att de inte fanns på kartan. För Nej. jag hade scoutat hela kartan. Och, och de bara så här. Plupp, plupp, plupp, plupp. Och då helt plötsligt. varit det, det lutade ju helt plötsligt åt en helt annat håll. Vinden liksom mm. vände kan man säga. Och jag har varit ganska så överkörd. Jo, så att, det är många grejer i striderna som är fördel för fienderna. Ja. Som de där som kan kalla in extra. Om du har dödat en karaktär. Så betyder inte att du kan slappna av. För finns det en healing bot? Kan hela upp döda karaktärer. Den hela inte bara sådana som skadade utan den kan hela upp döda karaktärer. Och det är ju så jävla drygt. Och striderna, tack vare det, kan ta evighet. För hinner inte du förstöra roboten eller liksom putta bort den från healingen? Då kommer den hela upp och hela upp och hela upp. Och det kan ta sån jävla tid. Tack vare att fienderna är oftast högre level än dig. De är fler. Och de har liksom, ja men oftast, det är inte bara att det finns en healingbrott. Det är ju de där som kallar din förstärkning. Det finns dom, dom, dom. Oh, helvetet vad du kan få sitta en lång tid i de här fighterna. Så var beredd på det. Det är ganska svårt spel. så Men det är som sagt, det, allt funkar väldigt taktiskt. Om du är beredd på att ha sådant spel så funkar allt jätte jättebra. Men spelet har en fördel jämfört mot dig. Så var bara beredd på det. Det som enda fördelen du har, det som du tog upp tidigare, att du kan smyga runt och taktiskt plocka ut en och en. Det är den enda fördelen du har. Resten är liksom ett misstag och du kommer få en hel jävla armé över dig. <här> liksom, <här> 300 är liksom, den närmaste känslan man kan säga. Men uh, en sak vi har missat då, mm. bara lite snabbt så där kanske. Vad tycker du om själva storyn i sig då? Jag tycker. Så långt som jag har kommit, enklaste storyn som finns. Ja. Det som enda som är bra det är att karaktärerna. Och vad heter de? Duck... Ducks och den. Bormen. Ja, precis. De två pratar med varandra och håller på lite, och det är lite underhållande. Ja. Men de har utsatta ställen där de pratar med varandra. Ja. Så allting är väldigt skriptat. Det är inte så här random projekt utan det är väldigt skriptat var de ska prata med varandra, var de ska dra sina repliker. Eh, och det, så det är skärmit när de gör det. Det är bara det att man skulle kunna utveckla lite mer så att allt sånt känns bättre. Mm. Men mm. Nej, jag gillar det. Det är helt okej. Okay. Det för allting framåt i alla fall. ja alltså, Jag tycker själva du ni sig det, det du faktiskt är där för att göra om man säger... Är ju absolut i det enklaste laget. Men det känns också mm. som att jag inte kommit så långt. Så att jag vågar säga så mycket mer. För det kan verkligen utveckla sig. Det kan det göra. Men vad jag gillar mest är nästan hur de bygger upp världen. Mm. För de pratar... Det, det här är ju... Alltså min gissning. Det här är ju långt in i framtiden skulle jag säga. Och det finns ju saker kvarlämnade av oss. Som de här människorna inte har en aning om. Vad det är för någonting. Och ja, den grejen tycker jag är så jävla kul För när du springer upp och du ser Kanske vi säger Ett tåg Och då kan de säga bara Åh oh, shit vad är det här för någonting Och jävla vad många hjul den här har Rör den på sig Satan, det, var det det de hade den till Alltså typ den grejen Det tycker jag gör spelet ganska mycket djupare För jag tycker det är, jag tycker det är ett intressant sätt Att se på saker och ting vi har idag Så det tycker jag de har gjort riktigt snyggt Ja, men De drar till några schyssta grejer som boombox. Ja. Don't touch the red button, it's called a boombox. mamma <laughs> <laughs> Ja, det var lite humor. <laughs> ja, det är skitroligt. Sen har de någon spoof på, jag tror det är iPods eller någonting sånt där. Ja. För det är någon så här, ja oh, det här är en fruktlåda eller vad fan det är. Som man kan koppla typ hörlurar till och så, som gör någonting helt annat. Så. Men den, väck, den spottar ut ett frukt. Det vad ha konstigt. Konstiga grejer de hade förut. Typ. Så där, jag tycker det är skit roliga prylar de, mm. de håller på med. Det, det är jättekul. Mm. Sista jag tänkte nämna bara eftersom jag har testat det här på både PC och Xbox ja. eh, One. Är jag föredrar det här på Xbox faktiskt. Mm. Tack vare att jag tycker. Kameran är skönare att styra med två spakar Eller om du kör med kontroll på i PCen då mm. Det är skönare än att använda musen Musen är bra liksom, Det är enklare att göra menyerna Men att styra i världen Eftersom världen snurras hela tiden Så känns inte det lika bra det känns mycket bättre, som i Diablo, där tycker jag det känns naturligt att flytta kameran hela tiden. Den här känns mycket stelare, så det känns som att jag får sitta och vrida armen överdrivet mycket för att komma runt och kunna se olika delar och sånt. Och ändrar jag sensitiviteten, än, då blir det i menyerna hela tiden går gå in och inåt helvete. Så det är liksom just det jag tycker känns mycket bättre på kontroll, att faktiskt vrida runt på kartan och se världen liksom. Så det är det enda som gör att jag faktiskt föredrar att luta mig tillbaka och spela på med handkontroll eh, Du. Ja. Du har spelat CS. Ja. Fast en ny mode. Ja visst. Eh, ja, det här var faktiskt en kollega till mig som eh, sa till och berättade för mig att det fanns. Det okay. att CSGO har lagt till Battle Royale. <laughs> Okej. Okay. Eh, de kallar det för Danger Zone. Uh, och det, alltså det är i stort sett samma sak som alla andra Battle Royale-spel Det som är skillnaden är att kartan är väldigt liten skulle jag säga okay. Den är Jag gissar nu bara, men jag har spelat det ett par gånger den, den är större än deras vanliga kartor såklart uh, Men den är en bråkdel av vad till exempel COD är. Mm. Uh, Och här är det faktiskt bara 16 spelare på kartan okay. också. Som gör att det blir naturligt att kartan måste vara mindre såklart. Mm. Eh, och alltså jävlar vad länge sedan det var jag spelade med mus och tangentbord. Satan. För folk är ju helt galna. Men mm. skit i det. Eh, spelet i sig. Klassiskt CS. Tillsammans med alla bättre royalspel du har spelat i stort sett. Du väljer vart på kartan du ska släppas ner. Kartan är uppdelad i kvadranter, tror jag det kallas för. När det är en sån här 6, nej 8, jag vet inte hur många kanter det är på den. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Den är uppdelad i flera stycken såna. Så du väljer en sån eller en plats att landa på. Du landar, jag tror du får hoppa ut från helikopter, tror jag det är. Med sån här snö, eller snöre, lina heter det väl ändå, va? När du re repellerar ner eller vad det kallas för. Ja, precis. Ja. Eh, och sen är det bara att börja springa och leta efter pengar i det här spelet skulle jag säga. Ah, Okej, okay. så du måste köpa vapen sen? Eller? Ja, du kan hitta pistoler ibland, ah. men det är inte överallt, utan det är på, på några ställen så dyker upp en pistol, annars är det pengar som du ska hitta för att kunna gå in och köpa vapen. Ah, okay. Och köpa armor. Och det fina i det hela är att det är inte så att du får det automatiskt när du köper det. Utan det kommer en drone och lämnar en låda åt dig som okay. du måste slå sönder för att plocka på dig grejerna. Jaha, så allting tar lite extra tid. Exakt. Det är inte bara att hitta pengarna utan du ska hitta dem. Du ska gå in i menyn, du ska köpa dem och sen ska de komma flygandes till dig. ja. ja. Och det här, här hade jag och kollegan en liten diskussion idag. För att jag som är totalt sämst på, på att spela CS mm. har ju såna sjuka problem med att... Jag skjuter ju bara kroppsskott på folk. Aha. Ja. Ja. Eh, och lägg då till att alla andra kan hitta mig hur enkelt som helst genom att jag beställer ju saker från de här dronesen. Ja. Och de kommer flygandes, och jag menar flygandes, över hela kartan. Så de visar ganska exakt, tack vare drönarna, var du är. Exakt. Mm. Den kommer flygandes <laughs> från hela Okej, okay, det kanske inte är riktigt över hela kartan. Men det är en bra bit de flyger, för jag har själv försökt att följa de här. Och ah, okay. hitta andra människor. Och den flyger, den flyger hela vägen fram till dig. Droppar den framför dina fötter. Så är du bara hyfsat bra på det här så bör det inte vara några svårigheter att eh, leta reda på folk och bara fimpa dem. Mm. Så att, Och dessutom så har du, när du plockar upp kartan, så de här kvadranterna jag pratar om, jag, jag tror att det heter kvadranter i alla fall, skitsamma, mm. de här eh, områdena på kartan, ja. de lyser dessutom gult om det är någon i området. <laughs> Okej. Okay. Och de byter såklart ruta om du går från ett sånt område till ett annat sånt område. Okay. Så de sitter ju sammanlänkade alla de här över hela kartan. Mm. Så att om, du, om jag springer från ett område till ett annat, då kommer ett, en av de här rutorna kommer att slockna, medan den andra tänds upp. Mm. Och det här ser alla. <laughs> okay. Så att de som är duktiga och det, jag, jag köper det här helt, helt och hållet, men jag förstår inte varför det är med i spelet. Mm. För de som är duktiga då Kan ju då bara kolla på kartan Och se att okej okay, shit nu slocknade den där Men den där tändes upp Det betyder ju att han är väldigt nära den här kanten Som mm. är mitt emellan De här två Då behöver vi bara gå dit och skjuta mig I stort sett mm. så att nej, Jag tyckte det var intressant Jag tyckte det var kul Men jag kommer behöva sjukt mycket mer träning För att överhuvudtaget kunna Spela det och mer Så därför kommer det nog bli att jag spelar mer blackout än det här men absolut, jag kan se att det, är, det här är absolut ett intressant läge i CS. Det kan absolut få mig att bli mer intresserad av det igen. Mm. För att det är ändå du har större chans att överleva och kanske faktiskt plocka någon än om du spelar alltså klassiska CS. Mm. Vad är det för vapen? Börjar man bara med en kniv eller? Uh, ut, helt bare hands. Ja, det är ett hand Eh, uh, <laughs> Det är en liten karta så jag antar att det inte är någon fordon eller någonting utan det är bara löpning. Inga fordon vad jag, vad jag har sett eller hittat än så länge Nej. så att det, det är bara löpa och det är inte jättelångt emellan. Alltså du springer över på, ja, är det mindre än minuten kanske eller minuten i ja, ja. alla fall eller någonting sånt där. Det är inte långt alls. Kartorna, är de baserade på kartor som redan finns eller är det nya påhittade? kände du igen kartan du spelade? Jag skulle säga att jag känner inte igen dem Men jag kan nej. absolut ha fel Men jag känner inte igen områdena Men nu var det mm. länge sedan jag spelade CS också så att ja, det, det är inte så att det ser ut som Typ Dust 2 nej. eller någonting. Nej, det, nej det Dust 2 det. ser det inte ut som Så kan nej. vi säga Ja, Men då så. Så att, men, men, men det är lite kul i Intressant i alla fall tycker jag Det, det är mm. värt, värt att prova Åtminstone för har du redan CS Så är det dessutom gratis Mm Ja, men det, det låter ju intressant Bara De, de försöker ju göra någonting nytt För att inte vara som alla andra Blackout och liksom, mm. sådana här Better Royale-spel Till både bra och minus Visst, dronan kan jag köpa Det kan vara en schysst grej att bli lite svårare Men att kartan lyser upp Det låter lite too much Det kan jag hålla med om ja alltså för Jag fattar om en av de här prylarna var med Alltså jag kan ju se Ja ah, visst du har radar Eller vad fan som helst Som förklarar att du ska kunna se Vart någon är Men Det, det borde fan räcka Att drönarna flyger omkring Alltså För att när folk börjar beställa Då flyger det drönare Överallt Det, det är Höger och vänster Det är bara Välj en Följ efter den Och så kommer du hitta en Förr eller senare Så att jag tycker inte att de hade behövt ha båda Verkligen, jag tycker inte det utom det ett av dem hade funkat Och drönaren ser ju Absolut som en, en vettig lösning Till det hela, om man vill ha det här Att man ska köpa vapen och inte hitta dem Så att det Den kan jag köpa, men kartan tycker jag var lite Mycket faktiskt det jag. Du sa där när man fällde sig ner Att man valde plats och så firade du ner ja. Är det ett flygplan som åker som andra Eller är det bara rak när du väljer exakt Vart du ska landa Du väljer exakt vart du ska landa okay, du, så... du kan styra jag tror, jag tror att du kan lyckas styra Typ så här en 10 meters radie ja. kanske När du väljer på väg ner Om du vill landa på ett tak Eller om du vill landa på marken eller alltså, Typ den biten kan du välja Men du hoppar av på din plats Dessutom så får alla välja I, när ni. I laddningsscenen kan vi kalla det för. In i spelet. Då väljer alla sin plats att landa på. Och ingen kan välja samma ställe som någon annan. Ja, Okej, okay, så det är inte markerat och man kan landa precis bredvid utan det är uppdelat, eller? Ja, det är, alltså, det markeras som jag väljer. Okej, okay, jag vill landa längst ner till vänster. Ja. Då dyker upp en markör där att den platsen är tagen. Ja, precis. Och sen får alla andra välja. Och hamna någon, annan, någon annanstans, såklart. För jag provade mm. att välja där någon annan hade valt redan. Går inte. Går inte. Ja, så att du, du måste välja ett egen plats att landa på och starta på. Liksom. Då går det ju ganska lätt att lära sig de här. Närma sig kartan. Så har du liksom snabba chanser att. Ja, jag vet att någon av där dygn direkt och så har man typ vunnit på att ja. du hittar snabbare till en annan person och vet hur du kommer upp i ryggen eller vad som helst. Exakt, exakt. Så ja. att det, det, det kommer att komma mycket sånt också. Eh, vad som är skillnaden gentemot andra Battle Royale-spel skulle jag väl säga är att eh, här finns det två olika lägen. Okay. Antingen i lag om tre eller ensam. Okej. Okay kollegan trodde att det gick att få duos också men jag har inte lyckats sett något läge där men det kan ha att göra med att jag inte hade någon, in någon kompis inne som kunde jojna mig så jag kunde testa men i alla fall det finns garanterat i lag om tre och ensam mm. Två Men det är fortfarande bara 16 spelare eller? Ja det, det är i alla fall vad jag antar jag antar att det bara är, för det kan inte vara det kan omöjligt vara 16 lag om tre för då är kartan sjukt liten <laughs> Skulle jag säga Jag tänkte om man ökade från typ 16 till 20 eller 24 Då hade man kunnat få in lite mer Men det låter ju liksom Ja äh, är kartorna så pass små Och det är samma kartor för tre som en Ja äh, då är det nog 16 precis Och, och så jag har bara färre delar Jag har kikat på några streams Och dessutom så får inte laget landa på exakt samma punkt heller Nej de måste hamna på egna också Ja Jaha, det, det, det ju konstigt Ja, så att då börjar jag gissa på att det bara är 16 Även om man kör i lag om tre För att ja. annars finns det inte så många ruter kvar sen Nej, det låter ju Jag hade ju hellre landat direkt Team i team liksom att team leader väljer exakt var vi ska landa mm. Och så börjar man därifrån, det hade varit lite mer Taktiskt på det sättet hade jag, ah, Ja, det ser man D däremot så kan ni ju såklart välja platserna bredvid varandra. Men ja. ni väljer inte ett plats, en plats utan man måste välja tre olika då, så att säga. Mm. Vi får nästan, du får nästan gå in och för du har väl CS du med. Ja, men jag spelar inte på PC. PC Nej, men, du ha, men du har väl CS, frågar jag. Oh. Ja, då, så. då får du nästan gå in och installera det här skiten så vi kan gå in och testa, tycker jag. För det, det är ja. värt att prova, det är värt att testa. Det tycker jag absolut. Speciellt om du redan har CS. <laughs> får väl göra det? Det var väl det vi hade i spelsnack, va? Jag tror det. Hoppar vi in i nördsnack. Jag tänkte vi börjar väl med Game Awards eftersom vi snackade lite om det förra veckan. Mm. Jag skrev ner vad som vi trodde förra veckan. Vi tog ju några, eller jag tog några som jag tyckte var intressanta. Och så snackade vi om det förra veckan, vad vi trodde skulle vinna. Och så har jag tagit ner vinnan då. Ja. Så vi kan väl börja med Action Game. Så trodde vi båda... Jag kan ju göra en sån här förresten. jag eh, vad alla var. Eh, Nerdsnack. Tänkte säga där. Det är bra att man sparar allting som man har i alla fall. Eh, eh, eh. Best action game var det Call of Duty Black Ops 4, Mega Man 11, Far Cry 5, Destiny 2 Forsaken och Dead Cell. Vi båda trodde Black Ops 4. Ja. Men vinnaren var... Dead Cells. Det blev jag faktiskt chockad över att Dead Cells vann. Ja, jag med ska jag säga. Jäkligt bra spel. Men att den vann best action game över ja, spel som Black Ops 4, Far Cry 5, Destiny 2. Det såg jag inte. Absolut inte. Nej, jag, jag får inte riktigt ihop ett Faktiskt om jag ska vara helt ärlig Men, men det, kan, det här kan ju ha lite att göra Med vad man definierar som action game Faktiskt ja, eh, Men eh, det är ju ett grymt bra spel Så att det, det är klart det ska ha en, ett, ett pris Men action game Vet du fasiken Nej, Nej men det, det var några, de flesta som man såg Det var ju ganska självklara Men just det här var en liten chockare Ja Best Action Adventure, God of War, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed, Odyssey, Spider-Man och Shadow of the Tomb Raider. Uh, vi... Jag trodde... Oh, båda försvunnit. Nej där. Uh, jag ville Spider-Man men trodde Red Dead Redemption 2 mm. och du trodde Red Dead Redemption 2. Mm. Vinnare var God of War. <clears throat> uh, nja... Jag förstår väl att, som sagt, du tog upp väldigt bra förra avsnittet, att det är väldigt många som är kära i det här spelet. Eh, just den här grejen såg inte jag, men eh, jag antar kul för dem. Alltså, jag har lyssnat på sjukt många poddar nu, eh, inför, vi, inför ganska långt framåt i och för sig, men mm. där du och jag ska sätta vad vi tycker är årets spel. Ja. Och då har jag lyssnat på ganska många avsnitt där folk pratar om spel som jag har spelat Bara för att få liksom lite flera insyner och så på det mm. Och det verkar som att väldigt många har haft ett väldigt annorlunda genomspelning av God of War än vad jag har haft ja. För att folk verkar ju älska det här spelet utöver allt annat Och jag ser det inte Jag fattar inte Jag, jag förstår att det är ett bra spel Jag tycker det är ett bra spel men jag gillar ju Spider-Man mer, till exempel. Mm. Men alla pratade om att det var värsta wow-upplevelsen. Och när jag spelade, jag bara, men det här är en vacker värld. Men det är så jävla tråkigt och det känns inte levande. Det finns ju inte en jävla annan kotte på hela kartan. Man ser ett spöke här och var som man går fram till, den pratar och sen är det helt dött. Ja. Jag bara, det här känns inte levande. Är det inte fiende, då finns det inte andra personer i den här världen. Man bara, men va? Ja, förutom NPCer som faktiskt är utsatta. Så jag... Jag kan inte se att den har vunnit så mycket som gjort. Var det bra action och sånt där? Absolut, den hade bra delar. Men inte bättre än någon annan. Och som så jag sa, det som hade hela paketet för mig var ju Red Dead Redemption 2. Men tydligen var inte det tillräckligt. Och, nej, jag, den här Jag ser den inte. Just på den här delen i alla fall. Nej, jag, jag kan bara hålla med för att jag, du och jag verkar ha haft ungefär samma, samma mm. känsla av spelet när vi har spelat det i alla fall. ja Precis. Best Narrative, God of War, Detroit Become Human, Life is Strange 2, Red Dead Redemption 2 och Spider-Man. Jag ville ha Detroit Become Human, men jag trodde Red Dead Redemption 2, tack vare att jag har hört att de som faktiskt har spelat igenom spelet, älskar slutet. Att storyn i slutet är så jävla tungt. Du trodde också, dead, eller i alla fall ville ha Detroit Become Human. Oh. Vinnare var Red Dead Redemption 2. Mm. Så jag har inte spelat klarspelet. Jag vet inte när jag ska hinna spela klarspelet. <laughs> men det är båda i gott mot slutet i alla fall. Ja, alltså, men den, den där eh, genren eller om jag ska säga, är ju ändå en sån grej där jag kan förstå att Red Dead Redemption 2 vinner. Mm. För att jag, jag, jag kan tänka mig att spelar du igenom alla, ja, hur många nu timmar det än blir för att spela igenom det, så är ju säkert storyn sjukt bra och riktigt ordentligt genomtänkt för att mm. de verkar ha tänkt igenom precis allt annat som har med spelet att göra så varför skulle storyn vara dålig? Mm. Nu har jag, jag har ju inte spelat det så att det är därför det är svårt att säga så mycket om ett så men jag förstår att det var det som vann. Det, mm. det, jag tycker inte att det är konstigt. Nej och sen är det så här, inte bara grundstoryn utan alla sidokaraktärer sånt du möter alla, om du sätter någon på hästen eller liknande, de håller ju en konversation typ hela tiden med dig och faktiskt, om du ska, du ser en som jag mötte en kvinna som har fallit av sin häst, för hästen har dött. Ja men då plockade jag upp henne på hästen och vi är tillbaka till staden hon kommer ifrån. Hon kunde ju hålla låda och berätta sin hela jävla livshistoria tills vi kom fram. Så det är så här små grejer som de har gjort riktigt riktigt bra så jag vill ha The Book för det är det jag spelar klart. Men Red Dead Redemption 2, jag förstår ju exakt varför den har vunnit. Mm, mm. Bästa RPG, Monster Hunter World, Pile, Pillars of Eternity 2, Deadfire, Dragon Quest 11, Nino 2, Revenant Kingdom och The Best Traveler. Uh, jag vill ha Dragon Quest för det är det jag spelat mest av. Jag trodde The Best Traveler och du trodde också The Best Traveler. Vinnare var Monster Hunter World. Mm. Som jag kunde sett på det mesta men inte RPG men... Ja, <laughs> vad ska man säga? Ja. Eh, nej, jag har inte spelat spelen men jag har hört att det är sjukt många som gillar det. så Grattis! Eh, nästa är Best Family Game. Super Mario Party, Overcooked 2, Nintendo Labo, Mario Tennis Aces, Starlink Battle for Atlas. Av dem så ville jag ha Starlink, för jag tycker det är ett, det roligaste spelet jag har testat av dem, även om det blev tjatigt eftersom allt var exakt likadant. Men jag trodde Nintendo Labo tack vare att det är ju det kompletta spelet för hela familjen. Jag såg inte att de andra var för hela familjen riktigt. Och du hängde ju med på den idén. Mm. Men vinnare var faktiskt Overcooked 2. Som är så jävla svårt spel Så jag fattar inte Det kan ju inte ha varit barn eller någonting som har röstat på det Utan det är bara, jo men här spelar jag med mina vänner Ni har nog inte tänkt på hela familjen så Som jag tänkte det Men så kan det vara Men det är Overcooked överhuvudtaget är ett kul spel dock. Ja, Även hur svårt det än må vara så är det ju roligt Jo, absolut. Och det är skärmigt och allting. Så jag är inte ledsen att den vann. Jag håller bara inte med hur röstningen funkade. För jag tänkte Nej. helt annorlunda troligtvis jämfört med vad tänkte. <laughs> Precis. Best multiplayer game. Fortnite, Call of Duty Black Ops 4, Monster Hunter World, Sea of Thieves, Destiny 2 Forsaken. Jag håller fortfarande vid att jag tycker Fortnite är för gammalt för att vara med. <laughs> Men jag höll med dig så vi båda sa Fortnite för du so, be, liksom... Fick jag över på sidan att det är ju så äckligt jävla populärt. Ja. Och självklart så vann ju Fortnite. Det går ju inte att diskutera emot, huvud. Vad jag än tycker om det spelet så hade jag blivit sjukt förvånad om det hade varit något annat som vann. Mm. Även om jag kanske inte tycker det. Men jag hade blivit förvånad om det inte hade gjort det. Nej, precis. Best independent game. Celeste, The Messenger, Return of Obra Dinn, Into the Breach och Dead Cells. Jag vill ha Dead Cells, precis som du. För det är det roligaste spelet av de här jag har testat. För jag har testat tre av de här spelen. Celeste, Messenger och Dead Cells. Jag trodde dock att Celeste skulle vinna för att det är det som jag har hört är det populärare spelet. Mm. Och vinnaren var Celeste. Det är klart. Och sist har vi ju Game of the Year. Celeste God of War, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey och Spider-Man. Jag trodde Red Dead Redemption 2 för att det är det kompletta paketet. Du sa God of War, för det är ju populariteten så är det ju det som det låter som. Och du hade helt rätt, det var ju God of War som vann det hela. Det där var en eh, taktikröstning ja. utan dess lika skulle jag säga från min sida, eftersom att ni har hört vad jag tycker om spelet, men som sagt, det verkar vara många andra som gillar det. Ja, det är ju så. Nej, du och jag är på samma nivå, så uh, vår Game of the Year som kommer i början av nästa år Ser inte ut så. <fors> Nej, det kan vi lugnt säga. <fors> uh, och det kan vi ju säga på en gång också att just nu så vill vi ha in era röster för Game of the academic. för vi har ju som vanligt ABON också, spel. Så skicka in en topp 5-lista på topp 5-spel och topp 5-filmer som kom ut i år. Och så sätter ni dem i nummerordning 1, 2, 3, 4, 5. Ett av det är ni hela bäst, femman, Sam bästa om man säger så. <suss> för det kommer ge olika poäng. Ettan kommer få fem poäng, tvåan och sen sammanställer vi alla poäng och så har vi en gemensam lista helt enkelt. Så jag kommer säga det i slutet av avsnittet igen, men nu vet ni vad som gäller så in och rösta. Ni hittar inläggen på Facebook, ni kan skicka på Messenger till och Hönnes. Shoot, men shoot så att vi får en ordentlig lista. Absolut. Men det var ju inte det enda vi fick på Game Awards, vi fick ju lite spel annonserad också. Mm. Och vi börjar med det stora spelet som skakade hela världen. Crash Team Racing Nitro-fueled kommer till PS4, Xbox One och Nintendo Switch 21 juni 2019. Oh my god. Enda <laughs> spelet som kan tävla med Mario Kart. Det här är och det är ju klassiska Crash Team Racing som man har piffat upp och lagt till lite små grejer. Det Man kunde välja nya fordon. Men det skulle vara samma baner, samma karaktär, samma story mode som det verkar, och allting. Sjukpepp. Kan det bli nästa års bästa spel? Kanske. Vem vet. Jag är i alla fall råtagen att spela det här. Spelade du du gamla eller? Eh, alltså inte vad jag kan minnas, tyvärr. Jag har hört jättemycket bra om det här. Men jag. Jag kan inte menas att jag har lirat det tidigare. Så det kan vara så att jag, jag missade det. Mm. Har man ett pres så är Crash Team Racing ett måste. Eh, dock har inte jag den i min samling. Men jag lär definitivt skaffa den. Jag har den på PS3 i alla fall. <laughs> Far Cry New Dawn. Eh, Far Cry New Dawn utspelas 17 år efter atomapokalypsen Inträffade och är ett fristående uppföljare till Far Cry 5. Spoiler förresten. <laughs> eh, New Dawn helt enkelt. Apokalypsen efter Far Cry 5. Eh, gröna skogar. Kvinnliga skurkar. Så skärmigt Det Ska bli kul att få testa. Eh, annars såg det exakt ut som Far Cry 5. Bara att det var lite nya miljöer. Och lite sånt där. Men eh, kommer nog bli nice. Efter det. att 11. Fick vi en trailer. Eh, Jättemycket blod Jättemycket slakt Vi får se Jag gillar alltid Mortal Kombat att spela Det är aldrig så att jag, sp jag spelar igenom spelet Spelar någon månad efter Sen är jag ganska färdig med spelet Men jag vill i alla fall spela alla Så jag ser fram emot att se vilka karaktärer som kommer att vara med här Vi fick ju se Scorpion och Raiden slogs mot varandra Med olika kostymer I alla fall två stycken av Scorpions fick man se Så det ser jag fram emot Och jag har fått se ett bild på Shao Kahn fick jag se bilder på också och han var ju inte med i senaste spelet och han var saknad så det skulle bli kul att få tillbaka honom. Efter det Rage 2 får en släppdatum och det är 14 maj 2019 kommer till Xbox One, Playstation 4 och PC och jag har redan förbeställt Collectors Edition och trailern såg ut som kaos. Men det såg snyggt ut i alla fall. Just fightingdelen och sånt. Så jag ser fortfarande fram emot det spelet. Och sista som jag tyckte var intressant det var The Outer Worlds. En sci-fi RPG från ursprungens skaparna av Fallout. Och utvecklarna av Fallout New Vegas. Som kommer 2019. Och det såg ut som ja, helt enkelt Fallout i yttre rymden. Det var det enda jag kunde säga. <laughs> det såg ganska exakt ut som klassiskt lite bättre... Alltså man vet ju inte förrän man har testat spelet men jag tyckte kombaten liksom skjutandet såg lite mer ut som ett nyare liksom FPS än vad Fallout är. För Fallout jag tycker inte kombaten är så bra som det borde vara. Jag tycker den känns gammalt alltihop. Men eh, det här World kan ha rättat till den delen då. Av de gamla skaparna. Men det var det jag hade från Game Awards. Eh. Helt okej. Okay. Jag inte. Jag orkar inte kolla igenom allt. Jag kollade lite highlight för vad fan var det över tre timmar. Ojälskotter oh, vad de körde på. Men jag har av de som har faktiskt sett hela så har det lett positivt i alla fall. Att det var väldigt välutvecklade och eh, bra. Eh, vad ska jag säga då? Show helt enkelt. Eh, sen fick vi eh, och vad heter det då? Kind of Funny hade ju sin egen showcase eh, typ två eller tre dagar efter. Mm. Det enda som jag tyckte var intressant där, det var att vi fick ju fortsättningen på Tale Tales The Walking Dead kommer nästa år. Och det är ju rätt, de har ju tagit mesta tillbaka av teamet och man blev glad över att se att de faktiskt har vidare. Och de som, det var många som fortfarande var jobbade där och det verkade vara ett väldigt... Eh, Ska vi säga teamet verkade hålla upp bra och de verkade hålla det kärt och så fick man ju sett förbaka blinka till de gamla spelen Så bland annat man fick rösten var ju Lee Everett heter han, han heter Lee i alla fall, jag tror han heter Everett så här, top of mind, huvudkaraktären från första spelet som höll rösten eh, och sånt där som pratade över oh det gav mig rysningar oj oj oj, Lee underbar karaktär nice. det var det jag hade där Eh, vad ville du ta upp i nödsnack? Nej, jag vill ju nästan bara nämna att eh, det är säkert flera där ute som vet om det redan, men att det har kommit eh, lite nya uppdateringar till eh, Blackout. Eller yes. till Black Ops 4 ska jag säga snarare. Men jag är mest intresserad av det som har kommit till Blackout, så ska vi <laughs> säga. Eh, för att vara lite mer exakt. Eh, de har släppt Operation Absolute Zero, eh, som är en hel del uppdateringar till spelet i sig. Eh, över i stort sett alla spellägen. Men jag har dragit ner det som, är, som jag tyckte var mest intressant. Och det kommer väl det mesta höra till spelläget Blackout. Så att den som vill läsa på mer exakt vad som händer i alla lägena eller över hela spelet. Får nästan googla sig fram till Absolute Zero och kika på vad som händer där. Men det de har börjat gjort i Blackout-läget i alla fall att redan igår så den tionde. För er som inte är inne och lyssnar live på oss nu så har de redan börjat fixa lite grann med ljudet. De har, börjat, de har lyssnat på folk och ska ge sig på att balansera några av vapnena. Bland annat, eller det de själva specificerar ganska exakt, är SDM och Spitfire. Som jag vet själv att jag utnyttjar ganska hårt. att Så fort jag hittar en Spitfire så använder jag den för att den är lite op det verkar väl vara slut på det nu, misstänker jag, Om de lyckas med balanseringen förstås. De har lagt till ett, jag har inte hunnit spela det här, det är det som stör mig lite grann. Men de har lagt till någonting som de kallar för Armor Repair System. Och jag kan ju bara gissa, för det här är saker jag skulle vilja ha i spelet. så att Jag kan bara gissa att det har med att göra att du ska kunna plocka upp delar från andra armors. Eller åtminstone kunna reparera din egen på något sätt. Så att du inte bara behöver springa och leta efter en ny så fort du har blivit träffad. Som man har behövt göra innan. Har du har den gått ner till, inte vet jag, ner mer under hälften. Då är det ju i stort sett bara att skrota skiten och leta efter en ny. Nu verkar det ju som att du ska kunna ja, reparera den på något sätt. Och det är sjukt bra enligt mig tycker jag. Det är ju Buddy Armor du pratar om själva ja, exakt. Skitsvästen. Ja, precis. precis. Äh, eh, vet du någonting? i det någonting om vilken grad det är? drar du på en level, har du en level tre så behöver du ett visst mer antal av en level 1 eller så där. har de sagt någonting. Eller? Det står inte mer än armor repair system. Okay. Så att jag, jag, jag ska in och testa till nästa vecka så att då kan vi nog svara på det till dess. Men mm. eh, som det står nu, så står det bara egentligen att de har lagt till ett system för att kunna laga din armor. Okej, okay. ja intressant eh, Sen har de lagt, lagt in så att det ska kunna bli olika årstider på kartan. Eh, samma där, vet inte vad det innebär Om det hela tiden kommer att ändras Eller om de har lagt till några ställen Som har fått lite annorlunda årstider Eller inte, vågar inte säga på exakt Men det här är vad de skriver eh, Eftersom de det alla... bara är en karta Så låter det ju ändå som att det är en väldigt Det kommer ju en nonfrisk frisk fläkt För jag tycker till slut att Jag tycker det är ett tråkigt Att allting hela tiden ser samma sak ut ja. Jag hade ju hellre väl haft fler olika kartor Så att man alltid mm, håller sig mm. på tåna. Det här är i alla fall någon variation. Det, det är ju i alla fall någonting lite PF. Alltså sommar och vinter, det är typ det, jag vet inte hur de skulle ha höst och vår, men sommar och vinter antar jag att det är, man kommer se stört skillnad på i alla fall. Ja, absolut. Det vore ju skitgrunt om de kunde lägga in vår och höst med. Alltså säg, träden har inga löv eller det buskar börjar se döda ut eller vad som helst. Vår, det börjar, allting börjar bli lite guldbrunt istället. Då kan du ju dessutom lägga till... Det hela med att folk kommer att börja byta skins oftare mm. Beroende på vad det är för årstider och sådana saker Jag vet inte om det kommer att vara baserat på vilken årstid det är ute Eller om det kommer att vara random för varje mm. match som startar Som sagt, det här är bara vad de själva har skrivit Så jag har inte hunnit testat någonting av det egentligen mm. eh. Det är som sommar, vinter och typ regn Det är väl det ah. för att det blir så svårt att sikta För att det spöregnar hela tiden på kartan det är väl så intressanta grejer och det ska vara intressant att se mer men kom igen ge oss en, två kartor till stora kartor som man faktiskt alltid måste hålla sig på tåna beroende på vilken kartor man hamnar på för nu är det oerhört tjatigt tycker jag. Det vore ju stört grymt om det kunde komma flera kartor men det, det känns som att det är väldigt mycket att begära. Eh, även om man skulle vilja ha det så klart Men mm. jag, gillar att, jag gillar ändå att de fortsätter Supporta, alltså, eller fortsätter och fortsätter Det är ju ganska nytt fortfarande Men att de ändå hela tiden försöker Att förbättra saker och ting hela tiden mm. Det är ju skitroligt tycker jag eh, De har också lagt till Jag vet inte om jag tycker det här är bra dock Men de har även lagt till Så att du ska få en smoke trail Från alla När de hoppar ut från helikoptern Mm så att det ska vara lättare att veta vart folk har landat någonstans. Mm. Nu vet jag själv också att jag löper ifrån samma ställe som jag landar på ganska så snabbt. Men då, samma här. Vet inte hur de kommer att implementera det exakt eller hur det kommer att se ut. Men visst, det kan väl lägga till en, en grej till att om de ligger kvar länge de här rökspåren så kan det ju vara schysst att bara kolla upp i himlen och säga att okej, okay, här landade ish 10 pers. Då är så kanske någon av dem är kvar. Mm. Uh, jag gillar inte, det kan jag säga på en gång. Det yes jag tycker jag so. är onödigt. Varför det? det? är ju Nu, man kollar runt och bara ah, jag tror att laddar där ger en mycket mera effekt liksom i spelet än att, nej, jag vet att han har landat ah. där. det är jo, mycket jag, med. jag tror, som när vi landar och det är fyra hus, bara shit, jag tror det är någon i huset där borta. Men jag har ingen aning, det är så här, man skor och är extra försiktig, helt i onödan oftast. Men det ger ju en till del i spelet. Nu tar man ju bort den, bara, ja, ah, jag vet att det inte landar någon där, då kan jag bara kuta runt tills det kommer någon, men äh, jag tycker den delen är väldigt onödig. Nej, jag kan hålla med, absolut det, det som gör att jag tycker att det känns ganska bra Eller att som ändå Som kan göra det intressant Om vi ska säga så För bra vet jag inte om jag tycker att det är Men, men intressant är för att Ni verkar ju kunna Jag vet inte om ni har med min uppkoppling att göra Men ni jag spelar med Ni verkar ju kunna se folk när de hoppar mm. Jag kan fan aldrig se någon Jag ser fan ingen Jag hör när de fäller ut fallskärmen Men det är inte mer än så så att på det sättet kan det väl vara schysst att kunna kolla omkring och säga okej, okay, shit, det verkar vara mycket i det här området. Men vi får se. Det kan ju vara så att de tar bort det också sen om det är alldeles för många som hatar på det med. Så att, mm. För de verkar ha jobbat ganska nära med folk ändå. Eller åtminstone har lyssnat ganska mycket på vad folk har sagt om vad de skulle vilja ha och inte vilja ha i spelet. Mm. Så att på det sättet verkar de vara ganska öppna och det är ju bra. De har även lagt in lite... Ändringar i miljön På Nuketown, Hydrodam Och Factory där, där skriver de inte vad de har gjort De skriver till och med Att vi får väl se om ni hittade. Okay. Så att eh, vi får väl se Vad det kan vara för intressant Man får väl nästan prova att landa där Bara för att se vad det är för någonting Och det är några av godbitarna Som de släppte redan den tionde mm. För det kommer även mer saker Som kommer nu idag Som är den elfte eh, de har lagt till en ny plats på kartan. En, eh, en båt tror jag det verkar vara. I alla fall enligt trailen Som de har lagt till. Vad är det? Nordväst. Upp på kartan. Kallas för hijacked. Eh, det ska vara en blinkning till. Jag tror det var Black Ops 2 eller någonting sånt där. Tror det fanns någon karta som liknade den. Eh, vad jag kunde läsa mig till åtminstone. Eh, de har lagt till ett nytt fordon. Det här är det som jag är absolut mest taggad på. Ska jag säga i det här. För det här har jag och kollegorna på jobbet pratat om att varför finns inte det här. Men de har lagt in ett armored vehicle som de kallar för r a, a r -A med ett maskingevär monterat på bilen. Mm. Och det här är ju sjukt kul. eller Och coolt för den delen skulle jag vilja säga. För det här är det, det här har jag frågat efter länge. Jag, jag vill ha det här. Mm. Jag vet inte vad du känner. Jag är helt emot det här. What? För det här är så jävla OP för bara den som hittar den. Det gör det så jävla obalanserat det här spelet. Nej, Det är, ja, så fort jag såg den där bilen, jag bara, nej fy fan vad värdelöst. Allt annat som finns är bara armerat så att du inte kan ja. Du måste ha egna vapen och skott. Helt plötsligt, wow, vi har ju en hel jävla machine gun. Nej, jag tyckte det kändes så jävla onödigt. Jag gillar det inte alls. Men en sak som jag funderar på, just eftersom jag inte har testat det, är ju nästan om det, om det är så att du måste ha ammo för den här själv. Att det inte finns ammo i bilen. Jag För tror tänk... att det finns ammo i den Men okay. inte limitera precis Utan det kanske är en 50 kaliber Har du mer 50 kaliber eller vad Då kan du skicka in det Men ja. den har ju ett, minst ett mag på sig Det skulle jag tro Och sen kan det ju ta slut Och du kommer inte kunna använda den hela tiden Nej. Men jag känner att visst, om den är random Men är den på ett ställe Då är det ju den så tar den Liksom kommer ju vinna så mycket och, Alltså extra poäng Mm, mm. Bara på att ja, jag landade här och bara Venomor, Jag har dödat 10 personer runt om mig jag tycker, jag, jag tycker det inte känns balanserat just det fordonet Många kommer nog gilla den absolut Jag kände bara nej ja, men jag, jag, jag håller inte med för jag tycker det här är skit skitbra för att, Beroende på lite hur de gör såklart måste det vara limiterad ammo Jag kan till och med se att det inte är någon ammo alls i bilen och att du måste ha med dig 50 kaliber och offra den för att faktiskt använda bilen. Då tror jag inte alls att det är lika många som kommer att använda den. Eh, då också tycker jag redan att det finns så jäkla mycket bra grejer. Alltså antifordonsgrejer. Du har raketgeväret som fast det, det är om något är OP kan jag tycka. För det, den här jävla missilen är ju livsfarlig. Att, ja, men jag kan tycka att det här kan bli skitroligt Dock så kanske jag ändrar mig till nästa vecka När jag har fått prova det här och blivit överkörd Eller nerskjuten av den här bilen alldeles för många gånger Men just nu är jag astaggad Nej, eh. jag känner för den som jag känner med helikoptern Ja, visst det är intressant att det finns Jag tyckte bara det är helt onödigt Jag, bara, jag tycker det är en så onödig OP över det som helikoptern Ja men visst, det, kan, det finns ju eh, raketgevär. Ja. Men är det ingen som använder den Ja men snubben där uppe kan ju sitta och vänta ut Tiden Tills vad heter det eh, Kartan är över Och jag vet att det finns buggar som gör att du inte Blir träffad av i raketgevären Det kommer säkert finnas Och är du sitter i bilen Och du kommer kunna åka runt och döda onödigt många eh, Jag tycker bara att Sådana där grejer är helt onödigt Det ger en överdriven del Till vissa spelare jämfört med andra Så nej Ar ar armerade bilar kan jag ge Men så fort den sätter vapen på skiten mm. Lyssna inte på Neggo mm. Nicko nu För fan, det här är skitkul mm. eh, Sen har de dessutom lagt till En ny karaktär, men det här misstänker jag över alla lägen Men de har lagt till en ny karaktär som de kallar för Zero eh, Hon ser ut Att vara, det här går jag mest På trailen. men hon ser ut Att egentligen vara att balansera Den här Förbannade muren och eh, turrets mm. För det verkar vara lite hennes grej Hon verkar ha en EMP Som specialgranat Skulle jag gissa eh, Åtminstone från trailern sett eh, Och hon verkar ha Någon typ av Ja alltså hack, eh, ja, Hackare Hon verkar vara en hackare på något vis Där hon kan ta, antingen ta mm. över Eller åtminstone förstöra Utrustning som folk har satt ut som kan göra det ganska intressant över i stort sett alla lägena. Så att det ska bli jävligt kul att få in och testa, in och testa henne som karaktär. Jo, vad jag tyckte jag såg, precis som du sa, hon är ju en hacker. Ja. Och hon förstör ju allting vad jag såg. Jag såg inte att mm. hon tog över någonting, men hon förstörde ju grejer inom en rad i alla fall. Ja, jag kan... ja, men exakt. exakt. Hon tar ju upp den här datorn precis som man har med healern, eh, vad han nu heter. Kommer man heter? Eh... Och vad heter det? Exakt samma tar hon upp men förstör grejer runt om. Ja men Torretts och precis som du sa. Ja. Och faktiskt henne superförstör. Så jag tror hennes att hon kommer in är väldigt balanserat jämfört med vissa av de där. Som sagt sätter man ut den där eh, armerade väggen så alltså skjuter iväg strålning. Den tar ju som fan, men genom att avsluta den här så kan man få en ny vägg att faktiskt kunna ta sig fram och runt om och avsluta. Eh, väldigt intressant tycker jag, i alla fall i multiplayer. Hon är ju bara en skin i Black Ops, men multiplayer tror hon kommer användas väldigt mycket. Ja, men det tror jag också. Det här kommer att göra fighterna helt annorlunda skulle jag vilja säga. Just precis som du sa, hur många gånger har man inte stött på den där väggen i en korridor? Mm. Och så här, vad ska jag göra? Jo, jag visste, jag kan ju bara skjuta på den, men då kommer det att dyka upp någon jävel på andra sidan och fimpa mig direkt. Så att, nej, äh, intressant ska det absolut bli att se hur de kommer att användas. Så att in och spela Black Ops överhuvudtaget kommer det väl att hända under veckan skulle jag tro. Mm. Och det var väl de eh, godbitarna jag drog fram utav, av den här nya uppdateringen. Mm. Eh, ska du ta din sista också när Vendo håller på så tar vi de två andra lite mera filmer centrerade grejerna efter Ja, jag trodde du skulle säga de lite mer viktiga sakerna eller mer ja. intressanta sakerna eftersom att jag misstänker att den här nyheten kommer du tycka är helt jävla ointressant Nej, men Och... även en guldfärgad bajskorv är en bajskorv men <laughs> det är väl så jag känner det lite här äh, För att avsluta den fina meningen så DC har ju äntligen fått ett riktigt releasedatum ja. det, det, det släpps officiellt den 13 december i år efter i stort sett fem års öppen utveckling. Jag Så gillar att du... de hade det i, se, liksom inom parentes efter fem års utveckling. De vet själva att det här är ett jävla skämt. <laughs> det är helt jävla otroligt. Ja, jag har faktiskt eh, jag har faktiskt deras statement som de skrev ut på, åtminstone på Steam. Så mm. jag tänkte att jag drar igenom det lite snabbt. Eh, hela vårt lag har jobbat hårt och kommer att fortsätta under den kvarstående veckan för att leverera den bästa lanseringsvariationen vi kan eh, med betan förra, åre, äh, förra månaden har vi sett återkomsten av det första fordons- och objektstaschen liksom premiären för Daisy basbyggande eh, utgivandet av oh, blah, blah, blah, blah, blah. ja så har de öppnat för lite, mod, eh, lite moddande eh, mm. den senaste experimentella uppdateringen har återställt trädgårdsodling till spelet vilket gör, vilket gör överlevnaden inom din bas mer självständig och möjliggör återlämnandet av den fulla eremit-spelstilen. Med stöd av de underliggande motorernas förändringar som introduceras med betan bör av 1.0 kännas som en ny start för alla som inte har spelat på på ett tag. Så låt dina vänner veta... Att det har ett spel att spela den 13 december. Och följer oss för fler evenemang och informationer under de närmaste två veckorna. Det är vad, vad, de, vad, vad utvecklarna har att säga om att de äntligen släpper det. Jag tycker det låter skitintressant eftersom att de ändå säger att det kommer att kännas som ett nytt spel. Med det, med det de har piffat upp och med det de har fixat. Så att Jag tror faktiskt att jag kommer att ge mig in i det här bara för att testa. Och jag är lite småtaggad på att få bygga mig en bas. Så att det, jag tycker det här ska bli... Ja, ah, men det, det är kul. Det är kul att det äntligen, äntligen släpps. Mm. Ja. Du, nej, okej. Okay. Det är ingen reaktion. Det är jag för sig. Vi vet ju alla hur det gick när du spelade DC första och sista gången. Så att... Mm. Eh, Ja, vad höll jag vi på? Två, två timmar mig... och vi lyckades inte ses en enda gång eller någonting sånt där. Nej, det syntes en gång och sen var det ju spelet <laughs> trasigt och man föll ner och dog. Bara, jo, man skulle, liksom stod där en kant och så dogit. bara, vad, jag ska klicka och gå ner poop, döm. och poop, döma. man bara, är rolig. <laughs> helt jävla trasigt spel. Nej, skidspel spelar ingen roll hur mycket de försöker lägga till. Uh, för mig är det jag tycker det ser för gammalt ut. Jag tycker delarna och sånt är inte tillräckligt uppiffade när vi spelar. Ja. De snackar hela tiden om att de lägger till grejer. Fine, men har ni gjort spelet bättre? Det har jag inte hört någonting om. Så jag ser fram emot att få höra dig när du har testat det nya. Ja. Om de har förbättrat spelet någonting eller om de har bara lagt till en jävla massa grejer. För har de bara lagt till en massa grejer det skit jag fullständigt i. Har ni fixat <laughs> spelet? Då kan ni få tumme upp på mig. Annars, nej. Jag är lite ledsen att jag missat att de hade en, någon slags beta förra mm. månaden faktiskt. Men jag ska försöka att hinna in innan nästa vecka. Jag är inte säker på att jag, kan, att jag kommer att hinna det. Men jag, jag ska försöka i alla fall in och testa. Annars kommer det veckan därefter. Du menar två veckor, Avst... tre veckor? Ja, eller avsnittet därefter snarare. Så ska vi säga. <laughs> Precis. Vad Varför vi säger så är för att vi har bara nästa vecka. Sen går vi på julsemester men det tar vi även upp i slutet. Säg eh, till näst sista vi har eh, Marvel släppte ju Trailer för Avengers 4 Endgame da -da -da. Eh, Vi fick ett datum också Måste jag bara kolla vad det var Inte den Ska kolla där Där 26 april 2019 Ska den här filmen komma Vad Tycker vi om trailen Visar ju inte mycket det vi fick se var det så, som det såg ut i alla fall så var Tony Stark på vad heter det Guardians of the Galaxys skepp. Mm. Och han har driftat iväg. Det såg ut, även ut som oh, vad heter blåa bruden? Gamora. Gamora Syrah. Nej, ja exakt. Du tänker på Vad heter hon? Åh oh. Chi i alla fall. Hon verkar också vara på det skeppet och de har driftat iväg och eh, maten har tagit slut och nu började även luften ta slut. Eh. Sen fick vi se Captain America, vi fick se Black Widow, vi fick se en jätteliten snutt av både hulken och en jätteliten snutt av Thor. Vi fick se en liten snutt av eh, Hawkeye hetande, ja. Ja. Eh. Men, det verkar vara att han är från... och vad heter de då? New Marvel, eller vad fan de heter? Han är, verkar vara Runin, en karaktär. Han mm. använder inte pilbåge längre, utan han använder svärd och ser ut som någon ninja. Han verkar ha gått rogue nästan. Och sen så fick vi se Ant-Man. Det är väl egentligen de jag tror man fick se. Eh, I det stora hela. Om man fick se lite av eh, Thanos. Eh, inte mycket man fick se runt om utan de verkar verkligen fokusera in på karaktärerna och så man inte fick se så mycket av storyline eller vad som kan hända. Eh, jag tyckte det såg intressant ut. Jag är intresserad på vad de ska göra med det hela. Största chocken jag fick av den här trailern utan att behöva spoila någonting det var att vi fick se Ant-Man. Eh, varför... Eh, det får ni säga Ant-Man Wasp <laughs> Så jag tänkte inte spoila någonting Men jag och alla som vet Vad jag pratar om eh, blev lite chockade Så jag ser intressant att se Hur de fortsätter Ant-Man Wasp Filmen över Till den här då Det ska bli mm. riktigt intressant Och hur de självklart gör med hela storylinen Och allt det där Och Hur de här karaktärerna går ihop mm. eh, Vad tyckte du om Trillen? Alltså den säger ju jättelite Skulle jag säga mm. Alltså den är den, Det är ju skitkul att vi får en trailer Såklart eh, Men Jag vet inte Visste vi inte att det skulle vara lite hemskt Och lite jobbigt nu ändå Efter förra eh, Ja jag, alltså jag Visste inte hur de skulle göra en trailer Jag tyckte de gjorde den bra ändå Och äntligen har de gjort i cool Ronin är ju så jävla mycket efter det vad han någonsin har gjort i, i någon annan film. Så här såg han i alla fall bad dessutom. Så det ser jag fram emot. Men annars, precis som du sa, det, det sa ingenting egentligen. Man, ser bara, man förväntar sig bara att ja, alla de här kommer mötas någonstans och möta Thanos. Man vill ju bara veta hur det händer och hur slutet, eller ja, hur det kommer utvecklas mot slutet och sånt där. Hur, vad som kommer fortsätta med hela den här franchisen. För det är ju härifrån man kommer ta stoppet hur kommer Marvel se ut i framtiden? Ja. Och det är det jag ser fram emot. För så som jag tror så kommer det här vara den filmen och sen kommer Marvel börja dö ut. Jag, jag har inga förhoppningar om framtiden utan det här är sista filmen jag är taggad på. Sen kan mm. de ju bara, fan de vill och jag kommer inte bry mig. <laughs> alltså jag tycker nästan eh, lite tvärtom. Jag tycker de lämnar Infinity War och så ger sig på någonting annat. Bara mm. mer, mer Marvel. Det här känns inte, den här treilen känns inte heller riktigt som Marvel kan jag tycka. Alltså om man nu ska kolla på hur de alltid är så jävla jäkla, glatt och kul och fyndigt. Och nästan alla mm. filmer finns det alltid sånt i. Men ja, det här känns det ju, både förra och den här. I, visst, de har de delarna också. Men nu börjar det bli mörkt ändå. Oh. Alltså för att vara marvel. Ja. Oh. Nu känns det äntligen bra, jag vet exakt vad du pratar om. Äntligen har de börjat bli lite vuxna och inte håller på att löjla bort allting. Äntligen gör de ordentliga filmer, jag håller med. Va? Mm. Ja, ja. ja, jag vet inte riktigt hur vi kom överens om det där. Men mm. nej, jag, jag är också skitintresserad av att se filmen. Jag vill ju se såklart mer, men jag tycker att... Den sa väl inte jättemycket Så att den, visst, den, den fick mig lite mer taggad Att faktiskt veta ungefär när det kommer men, men, men jag tror jag väntar till en riktig trailer alltså. För att faktiskt ge något ordentligt uttalande Om vad jag tycker Eller vad jag tror att jag tycker om filmen mm. Jag känner att det här gav mig ingenting Nej. Precis vad jag ville ha Jag vill inte <laughs> se en till trailer Utan nu vill jag ju se filmen Och bli överraskad istället För förra filmen är den bästa Marvel-filmen jag har sett. Mm. Och det här kan förhoppningsvis fortsätta det så att det blir en helt komplett story. För som sagt den avslutades väldigt huff puff liksom. Det kändes inte det kändes lite avklarat precis som den inte skulle göra. Så Nej. jag hoppas att de kan knyta ihop allt på ett riktigt bra sätt och det ser jag väldigt mycket fram emot. Och det är inte så lång tid kvar. Det är ju Nej. det som är så underbart. Jag var... Hade de dragit det till slutet av nästa år hade de ju skjutit sig själv. <laughs> Äh, riktigt Jag är taggad i alla fall som fan på filmen ja. Och det är sista film jag är taggad på Efter det kan det pff, I don't care Du vet inte vad som kommer därefter Det kan komma yeah. någonting sjukt bra Så vi, vi, får, vi får se helt enkelt det, det. Yeah. Så vi går in på den riktiga filmstudien istället DC Som när de mm. väl plockar upp mig Och gör mig taggad Så trycker de ner den igen vi börjar lite lätt med... För vi, du och jag började diskutera lite i morse om det här. För du tog ja. skickade till med att Emma Adams tror att hon är klar att spela Lois Lane. Och att mm. DC-filmer kan leda sig in i en ny riktning. Och det fick mig att tänka... Ja, jag har ju mina planer på hur jag kan se att de fortsätter. Och jag vet... Jag har ju hört vad och hur de plockar och vad de har sagt om filmer som kanske ska komma. vissa som de hade planerat ska komma och sen har de lagt det på is och liknande. Ja. Så jag har dragit en hel lista med allting som jag har hört och kollat lite vad som sägs. Men det kommer en ny nyhet idag. Eh, två nyheter som jag har sett idag. Eh, de kanske är äldre men en såg jag idag. Eller en såg jag för några dagar sedan och en såg jag idag. Första... Som gjorde mig riktigt jävla så alltså de, åh, jag vet inte hur mycket man kan hata så mycket som jag just nu. <laughs> DCs sämsta karaktär någonsin, Plastic Man kommer få en egen film av Warner Bros. Eh, Fantastic Four så vet du ju Mr. Fantastic kan göra sig gummi. Ja. Tänk en sån, fast en jävla äcklig person i sobriller svart hår och försöker dra skämt men han faller platt varenda gång och är bara i vägen och är helt jävla värdelös. Ja, jag, jag hatar den här karaktären och han ska få <laughs> en egen film. Vad fan Va? DC? Men vänta, vad då på riktigt? Mr Plastic Man. Ja. Eh, visst han, han heter Plastic Man. Mr Fantastic är den där plastig ah, okay. här. där. Okay, ah. Och han är uh, avskyvärd. Avskyvärd. Men hur, hur kommer man på. Finns det inte bättre DC-karaktärer? Ja, alla DC-karaktärer är bättre än honom, men det duger tydligen inte. <laughs> Nej, och när jag såg det, då vill jag bara gråta. Det är därför jag säger. De har liksom som Aquaman som kommer nu Det ser ändå schysst ut. Ja. Och Shazam ser jag fram emot. Joker ser jag fram emot. Och så bara. Nej, vi måste komma på nya idéer. Plastic Man! Ja, men vad fan. Skärper för i helvete. <laughs> Så jag tänkte dra igenom lite vad jag vet, vad som snackas inom DC-filmerna, för eh, det kommer gå ner här också. Som sagt, vad vi kan se fram emot som jag faktiskt vet kommer, är på fredag kommer Aquaman, 14 december. Mm. Nästa år har vi Shazam, 5 april 2019, ser mycket fram emot den också, den ser rolig ut. Vi har Joker, eh, originalfilmen origin-filmen, som kommer 4 oktober 2019. Och vi har Wonder Woman 1984 som kommer 50 juni 2020. Det är de som vi faktiskt vet kommer och som har datum. Sen har vi några som ryktas. Vissa är ganska håller på att jobbas nu som vi har fått lite nyheter att de faktiskt kommer. Och vissa är har varit i rykten, vissa har varit planerade och vissa har strykits. Men jag kommer dra allihopa och lite om dem. Eh, The Rock har ju fått kommer ju spela Black Adam en skurk i shazam universumet. Ja. Ah. Men istället för att slänga ihop det med Shazam så får han en helt egen film istället. Som kommer då heta Black Adam. Det är typ allt vi vet. Jag har inte hört någonting mer om det. Förutom att The Rock ska spela Black Adam och han får en egen film. Det är okay. that's it. Är inte han en bad guy? Ja, jag har inte så koll på Shazam men som jag som och det jag Alltså i fightingspel och sånt. Jag tror han är med senast. att. Jag har sett lite av honom. Då är Black Adam, han är en onda varianten av Shazam helt enkelt. Okej, ah, okej. Okay. Okay. Eh, ah, ja. Som jag har förstått, det har jag inte påläst om honom. Så <laughs> jag kan inte lova något. Eh, eh, Green Lantern Corps som hade ett mål datum på 24 juli 2020. Där man ska göra en Green Lantern-film fast med flera Green Lanterns inte Ryan Reynolds egna lilla hjärtegris. Jag har inte hört någonting om det jag har bara hört att den ska en komma och det är satsat på 24 juli 2020. Vi kan ju alltid hålla tummen att han faktiskt får komma tillbaka. <laughs> ja, han har ju drivit mycket om det i Deadpool vi får se om han vill komma tillbaks. <laughs> uh, Batmans film mot The Deathstroke som har ryktats uh, man fick ju se jag kommer inte ihåg vad det är. Är det i slutet av Suicide Squad? Man får ju, eller var det en trailer som kom? Eller en miniklipp där vi fick se Deathstroke i filmvarianter mot i Batman. Vi fick ju och så jag kommer inte ihåg vad det var någonstans. Men efter det har vi ju fått höra att Ben Affleck ville inte spela Batman längre. vill inte regissera ingenting. Så jag har ingen aning vad som hände med den filmen. Jag skulle bara vilja se Batman-filmen mot Deathstroke. Film som håller på att fixas nu med skådespel och allting som verkar faktiskt komma är Gotham City Sirens som är suicide, suicide spin-offen med Margot Robbie som representerar Harley Quinn för en berättelse baserad på den komiska serien av Paul Dini som parar ihop Harley Quinn tillsammans med Catwoman och Poison Ivy. Det här ska komma som det verkar Och det kan vara riktigt intressant eh, Female cast och kör Och där tänkte man, yes, nu höjs jag Och så kommer de att trycka ner den igen För Chris Messina har fått rollen som skurken Som Victor Sass i Warner Bros. DC Birds of Prey-filmen Enligt Deadline eh, Den heter alltså Birds of Prey som det verkar Och Gotham City Sirens Jag vet inte var de har fått den från Jag tror Birds of Prey är väl Riktiga namnet som jag förstår Jag hängde inte med där för är det nyaste, samma film du pratar om nu? Jag tror det. Eller så är okay. Birds of Prey singelfilmen med bara Margot Robbie. Det är det jag inte riktigt har förstått hur de ska göra. För jag känner igen Birds of Prey. Så jag funderar på om det inte kanske är en serietidning som heter så. Uh, Eller alltså en, en, en storyline snarare i serietidningen. Birds of Prey vet uh. jag kommer handla om Margot Robbie. För jag har hört att hon ska få en egen storyline som heter Birds of Prey. Men sen börjar man snacka om det här Gotham City Sirens jag vet inte om det är två olika filmer eller, eller om det är en och samma. Men som jag, vad jag tror i alla fall så, nu när jag faktiskt tänker igenom så är, jag tror Purse of Prey och Margot Robbie's egna Harley Quinn-film. Och ah, Gotham okay. City Sirens är en annan. I vilka fan som helst, varför jag hatar det här Christmasina är inte Victor Sass. Det är det jag vill ta upp. <laughs> uh, Justice League 2 Ursprungligen planerad för 14 juni 2019 har drivits tillbaka. Det kommer nog inte ens se sitt. Det finns inga nyheter vid tillfället att den ska tas upp igen. Och det är för att Farke, vi vet ingenting om NFL fortfarande. Om han tänker fortsätta eller inte, vad jag inte hört något speciellt. Henry Cavill verkar inte heller vilja spela sin roll. Han är väldigt otydlig för han sa ju att han inte tänkte ta upp manteln igen. Och sen satt han och lekte med en superman docka på Instagram och man fattar ingenting. Så vi har ingen mm. aning vad fan det är som händer där. Nästa är 2015. Gick och med och det bort från Justice League Dark-projektet som han hade utvecklat i några år. Men Dark-universumet är fortfarande igång och tydligen. Nu med Doug Liman, Edge of Tomorrow och The Born Identity vid rodret. Och i filmen ska vi få se John Constantine, Swamp Thing, Deadman, Satana och Madame Sanur som huvudpersoner. Det hade jag inte hört talas om för jag kollade upp det här så tar det med en väldigt nypassat. Sen snackades ju om en Suicide Squad-uppföljare. Det har snackats om en Joker och Harley Quinn-film med heter Jerry Lero och Margaret Robbie. Pff, ingen aning. Det snackades om en Man of Steel 2 som nu inte kanske händer eftersom Henry Cavill inte vill spela rollen längre. Mm. Och vi hade, De hade planerat för en Flash- och Cyborg-film nu verkar jag, jag inte ha hört någonting. Båda av dem har lagts på is eller lagts ner. Så äh, det är väldigt upp och ner. Så de kommande filmerna var det fyra filmer. Ser intressant ut. Efter det så är det typ... Ja, Harley Quinns egna... Om det är som jag tror det är Birds of Prey. Är inte intresserad av. Den som faktiskt... Om det är hon, Poison Ivy och Catwoman tillsammans. Kan vara riktigt intressant istället. Det kan vara riktigt skönt. För... man de tillsammans i serietingarna är riktigt roligt att läsa om. Och det kan ja, man göra schyssta film på. Hon själv kan inte jag se görs riktigt intressant, för hon är så som jag tycker en karaktär som måste vara med andra. Ja. Och jag hatar Jarolitos Joker, så den kan vi skrota på en gång. <laughs> och Batman, och som sagt Superman, det är ju så jävla otydligt. Green Lantern, vem vet. Den här andra om Dark Universe med John Constantine och sånt. Konstantin-filmen med Matrix-killen. Vad fan heter den? Nej. Han i alla fall. Den var skön. Jag gillar den filmen. Men jag behöver inte se en till med sån. liksom. Nej. Nej. nej upp och ner. Svänger som fan. Är det någon av de här som du tycker intressant att Du som är Marvel Kisses. Alltså. Uh, Harley Quinn. Absolut. Ännu grymmare om, om hon får med sig Poison Ivy som är en av mina, om jag nu ska säga en favoritkaraktär hos DC Så är det ju absolut Harley Quinn och Poison Ivy okay. ännu, roligare, de är ännu roligare när de är tillsammans dessutom Jag har ett par serietidningar där de är med, visst det kanske inte är sådär DC-mörkt direkt i de serietidningarna Men de är skitroliga när de får vara med och spela mot varandra Så att, det ser jag verkligen fram emot Slänger du dessutom då in Catwoman i den mixen så kan det bli skitintressant. Mm. Men de andra skulle jag väl säga är med på. Och det jag gillar med Harley Quinn och Poison Ivy är att de faktiskt är ett kärlekspar i vissa serier. Och den, inte, den taken har de inte tagit och det ser jag riktigt fram emot hur de gör det. Om de använder Margot Robbie som Harley Quinn och går från henne, hon går ifrån Joken över till Poison Ivy. Tror jag att de kan göra riktigt schysst för... Bara för att de är ett kärlekspar betyder det inte att Harley Quinn är frisk. Och det är ju det nej, som gör nej, riktigt nej, nej. intressant i serietidningar i alla fall. Och de har ju gjort precis så i flertalet serietidningar mm. där alltså Harley fortfarande kanske... Eller där hon faktiskt säger, okej okay, men shit, nu, nu måste jag lämna joken. han är bara dålig för mig. Mm. Och då går det över till Poison Ivy som i både, både finns där de faktiskt är ett par och där de inte är ett par... Där liksom så här, ja, ah, men du förstår att han inte är bra för dig. Du, kan, du skulle må så mycket bättre om du är med mig. eller alltså hela, Det skulle jag tycka var sjukt intressant om hon kunde spela in det eller få in det i filmen. Mm. Att hon kanske till och med har lite tves här, ja, ah, men han kanske inte är så illa ändå. Eller, alltså du vet verkligen få in det och verkligen få till hur de serierna är, hur deras humor och deras liksom stil. Jag är absolut med på den banan, direkt Ja, men som sagt är Med de här senaste filmerna Jag ser fram emot DCs kommande filmer De som, kom, som vi faktiskt redan har datum för Efter det så är det bara Någon enstaka som kan vara intressant här och var Mesta som Plastic Man Skjut mig, det är sämsta ni kan ha gjort på evigheter Jag vet inte varom jag för jävla val Men vad kom Säs in i bilden? Vilken film ska han vara med i? Birds of Prey, och det är det att nu när jag faktiskt tänker igenom allting i mitt huvud så är det Harley Queens egna film. Så att Victor Sass ska vara med i... Harley, hon ska, han ska spela mot Harley Quinn, han ska vara fienden i Harley Quinn så det verkar. Okej, okej, ja. Men som sagt, det är ju och så kommer Marvel se fram emot Avengers efter det ingenting. Det här, du ska alltid, vara så, du ska alltid vara så negativ. Ska vara så, man måste se framåt. Man måste vara, så här, vad kan de göra bättre? Det kommer. Det blir ljusare dagar. De har haft 10 år. De har haft 11 år nästa år. Dags att lägga ner. Nu lägger vi ner. Ja, men jag lovar. Lägg de ska nå en De kanske gör en film på Squirrel Girl eller vad hon nu heter? The Fantastic Squirrel Girl till och med. Dags att lägga ner. Ja tror på dem, jag all tror right. på dem, de, kom, de kommer tillbaks de kommer tillbaks. Nej, nu tar vi någonting nytt istället, kör old school, kör, ta in himan. gör en bra <laughs> film jämfört med förra ni gjorde skrota allt som har med vad heter det, Transformers och gör en Biker bike Mice from Mars ta gamla klassiska Action Man gör en skön rulle med honom Jag vad fan som helst, sluta med de här superhjältefilmerna, jag orkar inte längre det var väl att vi hade i det här avsnittet Ja, ja. Uh, information då. Vi vill ha era lister. Topp fem spel och topp fem filmer som kom det här året. Sätt dem i nummerordning. Ett är det toppen, fem är det står det bästa. För vi kommer ge dem olika poäng. 5 till ett. Ett de får fem, fem får ett. Och så kommer vi sätta upp dem i en gemensam lista helt enkelt. Så din röst har betydelse. Vi kommer spela in nästa vecka kommer ett avsnitt komma till. Sen tar vi två veckor julledigt. Ni behöver inte oroa er att vi kommer vara borta allt för länge eftersom under de veckorna så kommer ni få varje måndag och onsdag som vanligt komma ABON co -op. Men på tisdagen och fredagen kommer ni också få en ABON Spelar var. Så det blir en till ABON Spelar varje vecka istället eftersom det inte blir någon podd. Så se till att kolla på det för vi spelade in här helgen och det var... Hysteriskt <laughs> Det är sköna spel vi spelar eh, Både nya och eh, Lite mera ja, Det var allt möjliga spel Det var sportspel, det var actionspel Det var kaos <laughs> ja, det, var en, det var en härlig blandning skulle det man kunna säga eh, Så kolla in det Helt enkelt Och nu på fredag Av de spel som kommer då så är det Grip Vi är varnar för åksjuka vi spelade så att vi båda hulkade. När jag satt och redigerade så snurrade allt. Jag sa att varningstext. Det är ett riktigt roligt spel. Men ni får se det med en varning. Eh, har ni lätt att åka sjuka, eh, ha en spihink i närheten. Jag kan ju säga att varför vi hulkade medan vi spelade hade ingenting med alkohol att göra. Så det är, spe <laughs> det är spelets förtjänst. Ja, det är, man ut, det kör alltså man, däckerna täcker hela bilen. Så du kan köra upp och ner, du kan köra på tak. Och kameran hoppas så inåt helvete. <laughs> Ibland så. hade man ingen aning om vad som var upp eller ner eller bak och fram. Det, ja, Galet kan man lugnt säga. Så, absolut. Men alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördnes.blog.se ni återlätas via Facebook. Facebook.com slash abitonördnes. Så sagt, kolla in oss på Youtube. Måndag och onsdagar Abon Co -op. Co -op där vi spelar in Resident Evil 6. Och fredagar Abon Spelar. Men tack så mycket för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen. Ha det Jingling.